«Скажіть мені, женові, що вам потрібно?» Барбара зробив, спробу сміхнутися. «Чи можу я вам чимось допомогти?» «Нічого не потрібно, я все маю. Я не хочу нікуди звідси йти. Іба, може...» Марковський знову подивився на клюка. «Іба, може, газету? Багато газет. Я мушу знати, чим усе це закінчиться. Що ви маєте на увазі? Що повинно закінчитися?» Очі Марковського неспокійно застрибали, а потім раптом застигли. Остап відчув, як знову натяглася тятива. «Ви нічого не знаєте», – видусив Марковський повільно, розтягуючи слова. «Ви не можете цього знати, бо давно вмерли». Його очі знову забігали під вилинялими бровами, і Марковський швидко-швидко заговорив. «Я вам нічого не скажу, бо я не знаю, живий я чи мертвий. Якщо живий, то нічого не знаю, якщо мертвий, то знаю все, але не можу вам нічого сказати, бо боюсь». «Боїтеся? Ібо є ще страшніше за смерть, Є. Очі Марковська знову стали скляними. Порожнеча. Тятива дзвеніла, натягнута до краю. «Я вам нічого не скажу. Ви все довідаєтеся, якщо будете читати щоранку. Вже недовго чекати». Знову затеревенив Марковський, облизавши пересохлі губи. «Скажіть, синовію, ви не боїтеся павуків?» – бокнув зненацька Остап, уважно дивлячись йому в очі. Жоден м'яз не вирухнувся під блідою, зморщеною шкірою Марковського. Лише в очах відбилося здивування. Якого біса я мав би їх боятися? Є такі павуки, котрі водяться в Єгипті, на берегах Нілу. Їх відловлюють і роблять з них чудові попільнички з єгипетськими жрицями, жертвеними чашами й анубісами, поволі говорив Барбара, просвердлюючи Марковського поглядом. Глибоко відітхнув. Немов наважуючись сказати щось дуже гримуче, але відчув, як рука клюка стиснула його зап'ястя. Не знаю, ніколи не чув таких дурниць, Марковський говорив неквапно, ніби роздумуючи над словами Барбари. Та й крім того, я не бував у Єгипті. А вам не здається, що павуки дуже подібні на веселя половинка? випалив Барбара. Марковський побілів, його затрусила, мов у лихоманці. Клюк схопив хворо за руки, але тятова вже вистрелила, Марковський вирвався і кинувся до дверей. «Випустіть мене! Вони прийшли мене забити!» Марковський щасили гамсели у двері руками. Двері були незамкнені, Марковський несамовито смикнув їх на себе і, втративши рівновагу, повалився на підлогу. У палату зазирнув кремезний санітар. Побачивши тіло, що тіпалося на долівці, запитально звів очі на головного лікаря. «Займіться ним!» – кинув Клюк і, взявши Остапа за лікоть, вивив у коридор. «Вам не треба було робити цього», – сказав Клюк похмуро, коли вони вийшли на залите сонцем подвір'я. Барбара виняв пачку цигарок, запропонував лікареві закурити. Той не відмовився. Остап видихнув клуб сизого диму. «Лікарю, якби ви знали, навіщо я це зробив, то погодилося б, що мета виправдовує засоби». Клюк мовчки жував цигарку. «А ви впевнені, що Марковський справді хворий?» Питав раптом Барбара і, побачивши, що співрозмовник здивовано сіпнув бровами, конкретизував. «Я маю на увазі, що він не симулює. Ви ставите під сумнів мій діагноз? Я не ставлю під сумнів ані ваш професіоналізм, ані фаховість ваших підлеглих. Мені просто потрібно довідатися, як і чому Марковський тут опинився. Він зазнав сильного стресу, пов'язаного з старішніми подіями». Марковський працював у рядовій комісії, яка шукала причини масового вимирання людей. Це негативно відбилося на його психіці. Ну, і Клюк не докінчив, але додав після паузи. «Я здогадуюся, про що ви мене зараз попросите. Але даруйте, це неможливо. Немає ніякої надії, що він розповість вам те, що вас цікавить. А вдруге, доводити його до шалу мені не дозволяє совість». Клюк подав Барбарі руку. Старенький релікт Феофантова спромігся доїхати тільки до кільця, де сходяться Кульпарківська і Володимира Великого. Судорожно зітхнув, чхнув і, заблокувавши шосе, поринув у глибоку задуму. Замислився і його господар, неуважно коперсаючись у бардачку, видобуваючи звідти того голову в'яленого вугра, то корок піддавнув випити й пляшки. «Чи не здається тобі, що круги розходяться від Василя Половинка, видавця щоранку?» – звався Барбара, незважаючи на істеричне голосіння клаксонів позаду їхнього авто. «Зараз мені здається, що ми приїхали», – відповів Феофантов. «Слухай, а ти тим часом не маєш зі собою карданного валу? Не маю. швейної машинки також. До речі, ця газета ще виходить?» «Щоранку? Ні. Два місяці тому вилетіла в каналізацію». Найдивніше, що в час сторічної пошесті це була єдина газета, яка заробила собі маєток, тоді як інші видання зливали за собою воду. Чому ж щоранку збанкрутувала саме тоді, коли смерть відступила? Чому її тепер читають тільки божевільні? Варбара дивився на Феофантова. Мабуть, тому, що пошесть Карл Шварц, синовий Марковський і Василь Половинко це ланки одного ланцюга, відповів Феофантов і випхався з машини. Кавалькада автомобілів, що вишикувалася за померлим жигулем, уже почала його об'їжджати. «Ну і що будемо робити?» Барбара теж вибрався на вулицю. «От хлопцям із торсировини. Хай заберуть цю руїну, якщо вона їм потрібна. Це мене не цікавить. А ти про Василя Половинка. Ну що ж, я гадаю, ми в нього пообідаємо». Пообідати в товаристві Василя Половинка виявилося важче, ніж повечеряти фірмовою яєчнею у Феофантова. І Барбара, смертельно втомлений п'ятигодинними пошуками колишнього видавця щоранку, перетравлював її, спочиваючи на канапі помешкані приятеля. Зараз він схильний був думати, що Юрко не так уже і погано куховарить. Феофантов, котрим впродовж дня усі пов'язані з половинком адреси, підсумував – що за останні півроку видавець щоранку вісім разів міняв місце проживання, сім у Львові, вони вже перевірили. Звідти він виїхав. Феофантову вдалося вивідати одного з колишніх журналістів щоранку, що буцімто їхній шеф, купив собі будиночок у Трускавці, в якому живе сам і нікуди не виїжджає. Хлопець присягався, що бачив його там три дні тому, бо їздив до Трускавця взяти в нього інтерв'ю. Натомість отримав пораду. Відвідати статеві органи обидвох статей. Їхати до Трускавця було вже запізно. Барбара вирішив заночувати у Феофантова і сидів зараз біля прочиненого вікна, слухав, хавквінт, палив цигарки і рахував зорі. Феофантов не рахував зорі, і, очевидно, мав космічний рок, та й увесь всесвіт десь глибоко в носі, посякався в хустинку. Астап саме вирішував, чи відносити велику блискучу планету на небі до розряду зірок, чи назвати її Венерою і не обліковувати, як Юрко гучно чхнув, збивши товариша з рахунку. «Як ти гадаєш, чому яєчня з жовтих яєць смачніша, ніж із білих?» – озвався справкола Феофантов. «Не знаю. Запитайся курочкою ряби», – вуркнув Остап до глибини душі обурнений мізерністю обивательських проблем Феофантова на тлі безмежного Всесвіту. Юрко ображено мовчав. «Чи ти знаєш, що є на світі комахи, які живуть лише кілька годин?» – понесло раптом Остапа. «Для них це ціле життя, а для людей – мізер. А можливо, є всесвіті істоти, для яких людське життя схоже на існування комахи, яке триває кілька годин». Барбара явно відходив у космос, полишаючи всі земні проблеми на товариша. «Є сили, які не мають ні початку, ні кінця». Вони безмежні, як Всесвіт. Для них час не існує. Сонячна система для них – атом, а планети – електрони, що кружляють довкола Сонця ядра. Якщо представити на твою сентенцію, то за таблицею Менделєєва наша сонячна система з дев'ятьма планетами мала би бути атомом Бору, ставив Феофантов. Правильно. А зараз уяви собі велита, такого як колос Радовський. Бачиш? Ти настільки нікчемний, що навіть велета не можеш собі як слід уявити. Уяви собі такого велета, що ми не можемо його побачити своїм примітивним зором, для якого всі наші колоси радоські – піщинки. Ну і той наш велет, скажімо, смажить пляцки. Нехай буде так. Так от, велет смажить пляцки. А в одному з цих пляцків наша Земля, Сонце, вся галактика. Як ти мислиш, скільки часу треба велетові, щоб посмажити пляцки? Три хвилини. Це для нас три хвилини, а йому треба стрічати мільярди років біля пательні, щоб посмажити пляцки. Нехай собі купить велетенську пательню скоросмажку. Не вигадуй, він не може купити собі таку пательню, бо фірма, яка її продає, разом з нами, землею, сонцем і всією галактикою, сидить десь глибоко в одному з тих пляцків, що велет власне смажить. Так от, смажить він пляцки кілька мільярдів років і пильнує їх, щоб не пригоріли, на одному з сусідніх нам пляцків піднялася і лусна булька. Це вибухнула якась невідома нам галактика. А ми про це й не знаємо. У нашому пляцку тим часом Колумб відкриває Америку. Кличко набиває пику спочатку Льюісові, потім Тайсонові. А ми з тобою йому яєчню. Поки ми робимо всі ці поважні справи, у пляцку, де ми живемо, починає набухати булька. Наш велет усе це чудово бачить, а ми – ні. Тому маємо ту бульку десь у дупі. А велет там має, знаєш що? Там він має все, що робиться в нас, бо велет нас не бачить, дуже хоче пляцьків і стежить за тією великою булькою, яка намагається луснути. Аж ось нарешті вона лускає і летить в керебер уся наша галактика. А Велець, смачно облизуючись, перевертає пляцок, у якому жили ми з собою на другий бік, і весь наш Всесвіт падає носом просто в гарячу пательню. Як тобі це подобається? Ти чуєш? Феофантов не чув, бо поринув у глибокий сон, в якому Велець й люди товаришували між собою.